«Погано», – сказав Хмельницький, мов у задумі, почав розгладжувати свої довгі вуси. «Це більше, як у мене, матері його ковінька. А що нам рахувати ляхів?» – озвався на чай, випивши на гетьмана свої великі очі. «Рубати їх треба, скільки єсть, усіх, та й годі. Рубати то рубати, та тільки й вони ж шаблі мають. А гарбат у них більше, ніж у нас».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 Можливість вільно ходити по польському стану і поміж драгунами. Коли б хто це зробив, так то була б справді велика послуга нашій справі. Цим Балікою зразу впало на душу, що він може це зробити, бо польські привітці знають його скільки десятків літ за вірного слугу Польщі. Це була б найкраща нагода йому помститися на поляках за всі кривди і спокутувати свій гріх перед рідним краєм,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 Не стільки від мене спасив, як від України. Мені що? Наказакувався вже досить. Чи сьогодні померти, чи завтра хіба неоднаково і всякому з нас. А от рідного краю шкода та люду нашого, що його налегали ляхи і запрягли в важке ярмо. Та ще й душу українську винищують з його. Я такий радий твоїй згоді, неначе знайшов уже три тисячі добре озброєних козаків». Бо коли ти, старий чоловік, дав обіцянку привезти драгонів до мене, так я впевнений, що так воно вже й буде. Хмельницький знову сів до столу. «Ну, панове, тепер порадимося, як нам вдарити на поляків». «А як зробив на жовтих водах?» – сказав Нечай. «Так і тут зроби. Хвилон нехай йде горою, та в'є на ліве крило. Максим нехай заходить ззаду, а ми з Іваном перейдемо розбродами, та й вдаримо просто на шанці. «Твоя рада, Даниле, була б добра», – не згодився Гетьман, «коли б у нас було вдвічі більше заляхів. Коли ж нас не більше, а вони до того ж мають більше гармати, озброєні краще за нас, не кажучи вже про поспільство та голоколінчиків. Так я тобі зараз скажу, що сталося б. Ти та Іван рясно посипала б зелений степ перед шанцями козацьким трупом, Хвилона відкинули бляхи до Канева, а перебий ніс і своїм полком ускочив був в бранці. «Що ти верзеш, зіньку?» – скипів перебий ніс і вдарив кулаком по столі. «Ще то і не народився, хто б мене в бранці взяв? Ну, годі-годі, не серптеся!» – заспокоював Хмельницький. «Може б і не впіймали тебе ляхи, а все-таки воно не добре вийшло б. Добувати шанси з невеликою силою небезпечно. Ну, нехай скажемо, що...» Наші завзяті козаки побрали б шанси, але скільки б ми вигубили товариства. Я так не хочу. Товариство мені потрібне не на одно бойовище. Ще нам з ляхами битися і битися. Я не складу рук, поки не зажину їх аж завісло. Нехай сидять у своїй Варшаві, а на Україну забудуть і шляхи. Бачу вже, Зіньку, сказав Джеджалій, що ти щось надумав, бо почав крутити язиком хитро та мудро. Кажу відразу, що надумав. Треба так зробити, щоб Потоцький покинув шанці. От така ловись, скрикнув Нечай. Такий, бач, він дурний. Що візьме та й покине тобі шанці, щоб ти його легше побив. Треба його виматити з шансів. Треба налякати, що за нами слідом ціла орда татарська йде. Я Потоцького добре знаю. «Лютий він, то правда, а хоробрий так тільки похвальбою. Сам же як єсть легкодухий. Як його налякати, то він покине шанці і почне тікати далі. От тоді ми і заберемо його голими руками, як забрали його сина Стефана. Це було б дуже добре», – сказав Богун. «Але як це зробити?» Треба шукати якогось козака, щоб за волю України не побоявся прийняти всяку муку, а може і саму смерть, сказав гетьман. Нема чого далеко й шукати, спокійно сказав Галаган. Я за волю рідного краю охоче прийму і муку, і смерть. Хвала тобі, Господи, сказав Хмельницький, коли на перший поклик обзиваються такі діти України. То не вмре вона, ненька наша, вибідься на волю. «Тепер я знаю, що мені треба робити», – сказав Галаган. «Я налякаю Потоцького. А коли поляки почнуть відходити, намовлю їх і тим анівцями повз крутий байрак. Там у мене вже покопані рівчаки, ями і козаки стоять у засаді». «А ти знаєш, Микита», – сказав вражений рішучістю свого зятя Цимбалюк що будуть ляхи тебе вивіряти і будуть тобі всякі муки завдавати. Ще ж ти молодий, на світі не нажився, так. та й жінка в тебе молода. Не бійся, тату, не вперше мені. На смерті ти десять років мені смерть щодня в очі зазирала. Не страхався я смерті, коли за свої власні козацькі права з поляками бився, а коли стану за права й волю всієї України, то вже нема чого і казати, що душа моя несхибна. А Пріся ж, дочка моя, твоя дружина, що буде з нею, як ні я, ні ти не вернемося від ляхів? Де вода перша, де вона й остання, лишиться на Україні удовою сиротою, хоч і шкода мені, зріктися того щастя, що зазнав я з нею, а коли рідна країна того вимагає, то нехай буде Божа воля. Прісю не покинуть добрі люди. Після недовгої ради з полковниками. Хмельницький рішив, щоб Галаган сієї ж ночі провів перебинася з його полком до Крутого Байраку, а завтра, щоб удавав з себе поглядача і дався ляхам до рук. Що ж до Цимбалюка, так той мав, не ховаючись, йти до Корсуня і звідтіляв польській шанці. Очукавши між реєстровими козаками свого сина, Цимбалюк недовго відпочивав біля нього, а потужив разом з ним за матір'ю, Став досвіда, другого дня вийшов з козацького стану і попрямував просто до коронного гетьмана. Коли Цимбалюк увійшов в польський стан, був час снідати, проте у поляків було вже не так, як у Корсенському замку. Вони вже не бенкетували, і коли Цимбалюк сказав, що він по військовій справі, його зразу ж допустили до гетьманського намету, хоч і в супроводі Хорунжого. А звертаючись до Потоцького, Данило... Чемно вклонився. А чи пам'ятаєш мене, ясновельможний пане гетьмане? Пам'ятаю, відповів Потоцький. Ти добре бився під час бунту Остряниці. Здається, ти Сулиму допомагав захопити? Ну от, тепер я спокійний. Коли ясновельможний мене признав. А то тепер такий час, що і мене вірного слугу його милості короля за бунтаря мають. Вортові твоєї милості зброю в мене одібрали. Бо реєстрові козаки-зрадники, гривнув Потоцький. Зрадили ж ви під кам'яним затоном, а під жовтими водами навіть билися проти нас, забувши присягу його милості королеві. Вас всіх треба на Шибеницю. От так вже мені дивно і гетьмане. Якщо всіх нас, реєстровиків, е, чи був хто під жовтими водами чи не був вести на Шибеницю, так воно вийшло б, що і таким вірним королевським слугам, як я, не було б куди подітись, хіба тільки втікати до Хмельницького. А як мені до нього тікати, коли мене за те, що я гетьмана Солиму злапав та до конець Польського привів, на січі поза очі, на смерть засудили? Сам здоров, знаєш, ясновальможний, що я весь свій вік, ще з часів Сагайдачного, був вірним слугою його милості короля. Потоцький заспокоївся. То правда. Ти не такий, як ті харцизи, що зрадили. Що ж ти тепер хочеш? Щоб ти звелів вернути мені зброю, дав би мені коня і дозволив піти на тих харцизів-бунтарів, що йдуть з Хмельницьким, поруч з твоїм військом хоч би і з Драгудами. Може мені пощастить і Хмельницького так само злапати, як залапали ми колись з конец польським Сулиму. Добре, – відповів Потоцький, – зволю все так зробити, як просиш. Зробиш добре, то й тобі добре буде. Цимболюка пустили вільно ходити і послали до Драгунського полковника, а той, маючи наказ від Потоцького, зволів дати козакові коня.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 І вкинуло в їх душі бажання волі. Їм не ставало тільки провідця, що навчив би їх, як і коли найбезпечніше для себе передатися на бік козаків, і от тепер такий привідець знайшовся. На другий день після побачення з цим болюком та Галаганом Хмельницький з усім військом наблизивсь до росі. На очах його чорніли пожарища стародавніх козацьких міст.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 Казатиме Галаган, козацький гетьман звелів всім комонним запорожцям гарцювати за горою та найдужче збивати куряву, щоб поляки думали, неначе до козаків підходять все нові й нові повки. Тугай Бея, Перекопського Морзу, що з чотирма тисячами татарів, йшов на поляків разом з козаками, гетьман намовив кружляти своєю ордою недалеко польських шансів на очах поляків, щоб ті думали, ніби татарів багато. Емекита Галаган, одвівши вночі перебийнося в крутий байрак і показавши йому всі пороблені засіки та покопані рівчаки ями, пішов до Росі. Там, як уже зійшло сонце, він перевернув до улюбленої їм ливади балюків, щоб ще раз глянути на той берег, де вперше побачив Прісю. Недовге було його щастя. І тепер у голові козака встало питання – чи гаразд він зробив, побравшися з Прісею? Чи годилося йому з його козацькою вдачею, що як вітер війця по полю, зав'язувати світ молодій дівчині? Проте Макита не знайшов за собою великої провини, бо осватуючи Прісі, він мав щиру думку отпочити і звити собі гніздечко з вірною дружиною. І коли б не збилася нова боротьба за волю України, то, може, він і справді сидів би тепер біля своєї дружини. Попрощавшись очима з розсю, Микита заглянув у садок до яблуні, під котрою тепер була свіжа могила, перехрестився там і пішов поміж руїнами Корсеня на гору до польських шанців. Він знав, що йде на муку і смерті, і проте ніякого вагання в його серці не було. Він рішив, що так воно повинно бути, що він має вмерти, щоб своєю смертю добути братам перемогу над ворогом і тією перемогою допомогти Україні вибитись на волю. Коли стало вже видно шансі, Глаган впав на землю і почав плазувати далі рівчаками, навмисно час від часу підводячись, щоб поляки його побачили і взяли за підглядача. А через кілька хвилин він таки й дочекався свого. З-за окопів вибігло четверо вершників і оточили його, погрожуючи пістолями і шаблями. А віра піймався, гукали вони. Тепер ми дізнаємося правди про війська Хмельницького. Поляки зіскочили з коней одібрали в Галагана зброю, скрутили йому за спину руки, привели до окопів і передали там Хорунжеву блясиві, а той повів козака до коронного гетьмана. Потоцький з Калиноурським і всіма полковниками стояли цілим натовпом на могилі і дивилися за Рось, де на горі виднілося переднє козацьке військо. «Пане Януше!» – звернувся Потоцький до драгунського полковника. «Видіть ваших драгунів назустріч козацьким під'їздам до Росі і не пускайте харцизів на цей бік!» Полковник брязново строгами зійшов з могили і, сівши на коня, поїхав до свого полку. Саме тут до могили наблизивсь блясь з Галаганом та вартовими. Потоцький, побачивши, що ведуть козака бранця, зразу розпалився, а вся крев проклятий схизматик. Напалю його. Нащо? Зразу напалю, обізвався Калиновський. Тоді ми від нього не почуємо. Може б, він нам щось цікаве розказав. Кажи, хто ти такий, гукнув Потоцький. Він підлазив до шансів, мабуть, щоб обдивитися, де у нас гармати. Почав вихвалятись блясне, наче сам захопив козака. Він добре ховався по рівчаках, але дарма, от мого ока ніхто не сховається і під землю. Це підглядач з козацького табору. Звідки ляти? Знову грізно гукнув Потоцький. Та гляди мені не крутий хвостом, без почуда огні живцем. Галаган знав звичаї тодішніх часів, знав, що... Що б він не казав, а вже йому мордування не минути. Поляки поймуть віри тільки тому, що він говоритиме під час катувань. Коли б вже він зразу сказав те, що надумав сказати, і те саме говорив би і на катуванні, то йому не будуть вірити і довше катуватимуть. Зважаючи на це, він рішив дати з себе легкодуху людину і не зразу говорити про свою вигадку. Я козак з війська Хмельницького. «Ага, тебе, голубчику, нам і треба. Скільки хмельницького війська?» «Не знаю. Напевно, певне тисяч з десять козаків та чотири тисячі татарів Калиновський з докором глянув на Потоцького. Я ж казав, що ви даремно попалили і покинули Корсунь та Стеблів, злякалися війська, що менше нашого, а тепер будемо бідувати без харчів». «Пан Польний Гетьман дуже ймовірний, сказав з горда Потоцький. «Українські хлопи говорять правду тільки під вогнем. Вогню сюди!» – голосно гукнув він. почеть залізо, щоб розв'язати цьому хлопові язика». «Я правду кажу», – озвався козак. «Побачимо зараз, яку ти правду казав. Роздягніть його».